Du lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Bulöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Som har varit nu de sista veckorna så har vi inte med någon representant från ungdomsförbundet utan det är Hodja och jag som är ensamma i studion. Hodja är tekniker och jag är den som pratar i Sändningarna som vi har, de kan du också höra över internet och då går du in på www.kommunist.se Men vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så går du in på www.skp.se Där finns all kontaktinformation du behöver. Där finns också länkar till vårt bokförlag fram om du är på jakt efter marxistisk litteratur. Och där finns även länkar till vår tidning Riktpunkt som nyligen eller strax innan 1 maj, jag tror det var en 28 april ungefär, kom ut mitt nytt nummer. Och det kan du också läsa där på internet eller kan du beställa en preparation av eh, tidningsutgåvan. Det är ju så att det är inte så roligt att sitta framför en dataskärm och läsa en tidning utan passa på det. Den, den kommer åt med att 8 av nummer per år och kostar 250 kronor så det är en billig tidning för all den information du kan få. Men gå in på www.skpse så finns där länkar och där finns så du kan ta om prenumeration också. Men bor du här nere i regionen, då kommer du naturligtvis till vår partilokal där burlåskommunisterna finns tillsammans med Malmö kommunisterna. Vi finns på... Södra Förstödsgatan 132, det ligger ända uppe vid Dalaplan i huset där som är en mitt emot glashögonmagasinet Passa på att gå upp där och vi är där och torsdagar mellan 19 och 21 Eller så kan du naturligtvis ringa ett telefonnummer 040 611 88 82 Om du vill ha bara är muntlig information från oss eller ta reda på hur du kan träffas så bara ring eller kom till Södra Förstösgatan 132 eller ring 611 88 82. Ja, vilka som var i studion, det sa jag, det var Hådja och Jan. Ansvarig utgivare för programmet det är Rickard Steinberg Och du som har frågor ställa angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera, du kan naturligtvis ringa här till studion nummer 040 70 4377, eller 437071 dagens program kommer mycket att handla om 1 maj som var i går vad som sa på de olika demonstrationerna här i Burlöv här var väl bara en demonstration eller demonstrationen var inte fanns, var det inte utan det var ett inomhusmöte på Burlafs teater där socialdemokraterna höll till. Så vad som sades där vet jag inte så mycket. Och jag vet naturligtvis inte mer än vad jag läste i tidningsreferat på från många andra ställen. Och så det är ju så att man kan inte vara överallt. Jag koncentrerar mig på vad vid triangeln klockan 12 där kommunisterna höll sin. Första majmöte Det blev 200 deltagare ungefär Lite mer ibland Och lite mindre emellanåt För det är ju så att folk rör sig Mycket i de traktorna Men varje fall Så var det ett lyckat första majmöte vi fortsätter ju imorgon då Med att ha Första majfest Vi tyckte det blev lite för jobbet Att ha den både, både Fest och manifestation Samma dag så imorgon kväll klockan sju så har vi en fest på särlaggatan nummer sex. Det ligger på Augustenborg i Malmö. Det är i Victor Juara, alltså de chilenska kommunisternas lokal. Så har du inget för dig imorgon kväll där. Det blir mat och dans och lite att dricka. Och det kostar till det fasila priset då, 60 kronor kostar mat i fall de andra priserna känner jag inte till så har ni ingen särskilt förare så kan ni passa på att åka dit ni kan också, det blir oss dans där. det blir inte mycket prat och tal som vanliga möter utan det blir en fest för att fira första maj kan man säga eller inte fira första maj direkt men en majfest blir det var i fall och där är ni som sagt var välkomna vi ska fortsätta eller jag ska prata om eh, arbetslösheten för trots att eh, kommunisternas viktigaste parol under första maj har varit under många år eller man kan säga enas i 1900-talet, 1900 början av 1900-talet eller 1918 när, när partiet eh, hade bildats genom en delning från Socialdemokraterna så har det ju varit vår, våra viktigaste paroler. Och det har varit fred, arbete och socialism Fred vet vi ju att Det har drabbat Många har Inte fått leva, leva i fred Under den här perioden har ju två världskrig Rasat över världen Och som har inneburit Massor av lidande I synnerhet För det arbetande folket För det är ju naturligtvis De som också får utgöra kanonmat Det är de som Storkapitalet skickar ut för att mörda varandra När man ska slåss för deras intressen En annan paroll har ju varit arbete Jag kommer mer in på fredsparollen Arbete, trots att vi har fört fram den så länge Så har det inte påverkat särskilt veckaskjutens resultat Arbetslöshetsresultat om man säger så det är fortfarande ungefär 250 000 människor som på ett eller annat sätt står utan, alltså officiellt står utanför den norra arbetsmarknaden. Antingen är de öppet arbetslösa eller så är amsutgärder. Det är så alltså att de öppet arbetslösa har gått ner lite men fler har satts i amsutgärder. Och deltidsarbetslösheten, den ligger ungefär eh, konstant Den skiftar 3 4 upp eller ner eh, i, eh, i veckorna Men, men eh, den eh, har inte någon långsiktig tendens att minska Någonting som har ökat däremot är ju att fler och fler ungdomar blir arbetslösa Ungdomsarbetslösheten, den är stigande och är väl egentligen det allra största Problemet idag För det är ju så alltså Börjar man sitt liv med att tvingas gå arbetslös Man får inte de delta i produktionen Och samhällets nyttigheter Så är det ju naturligtvis Ingen bra start i livet Ofta är det ju de Som då eh, tvingas Liksom leva på socialbidrag Också därför att de har ju inte hunnit Kvalificera sig från någon För någon avkassa Och avkassa Är ju de äldre som har och där har ju regeringen satt in ett batteri, åt, eller batteri vill jag inte säga. Man har satt in en del åtgärder som har gjort det billigare för storfinans och att anställa folk. Och man har naturligtvis också sänkt skatter och sånt, men det tänkte jag prata om lite längre fram. Men man har ju alltså subventioner till storföretagen och till företagen för att de ska anställa folk som har varit sjuka eller folk som har varit arbetslösa länge. Och naturligtvis så snart till att försvinna eftersom eh, eftersom vi ser att eh, de även förändrar de eh, möjligheter man får folk att bli sjukskriven. Det är ju så att det är inte läkare mer som ska avgöra om man är sjukskriven utan det är bör om man är sjuk utan det är bör på försäkringskassan som kommer att bestämma vilka som har rätt till så kallad sjukpenning och man på något vis kan delta i arbetslivet och det är ju klart bra om, om det hade gått till på riktiga villkor. Men att man ska tvingas att säga upp sig eller om för sparken för ett jobb som man kanske har haft tio år eller någonting. Då för att ställa sig till övriga arbetsmarknadens förfogande. Det är ju naturligtvis absolut fel. Och det hjälper ju naturligtvis inte heller. Och det går naturligtvis inte heller. Utom att men då måste subventionera den formen av arbetskraft Och det är det man inte har någonting emot Så fort det gäller pengar till företagen eller storfinansen Då har man gott om pengar Då har man alla möjligheter att betala ut dem Jag sa till exempel till den arbetsskadeförsökningen Den gav ett... Överskott på 1,8 miljarder varje år Alltså 1,8 miljarder som går in till statskassan Och det måste ju naturligtvis betyda att antingen så betalas där in för mycket Det är ju så att arbetsgivarna betalar in en avgift Eller en del av lönen avstår vi egentligen Det är så man ska säga det en del av lönen avstår vi och, och av den så kallad det man kallar arbetsgivaravgift. Det är egentligen en del av vår lön för det går pengar till pension och det går till vår sjukförsäkring och allt möjligt. Hade vi inte haft de offentliga sakerna så hade vi naturligtvis själv behövt ordna det privat och då hade vi fått ut de pengarna i lön. Men av de pengarna där som arbetsgivaravgiften man kallar eller arbetsköparavgiften. Som jag ligger på 34 procent eller där, där någonting. Där går 0,69 idag till, de, till arbetsskadeförsäkringen. Och den får ett överskott på 1,8 miljarder. Det beror ju naturligtvis på sjukförsäkringssystemet att man idag nästan godkänner inga arbetsskador. Trots att 75 personer, nästan alltså två stycken. Människor per arbetsvika dödas på sina arbetar i Sverige. Så innebär det, alltså, så anser man alltså att folk inte skadar sig på arbetet. Det har ju blivit en trend. Alltså. Det är svårare och svårare att få olika sjukdomar eller olika skador, belastningsskador och sånt klassificerade som arbetsskador. Det vill man inte göra. Och det är ju naturligtvis därför att det går med ett överskott. Nu tänker man från Försäkringskassan, nu vill man halvera avgiften från arbetsköparna till, till den. Alltså de ska spara pengar på de som skadas på sitt arbete och de som har blivit skadade istället för att ge dem en rejäl eller en ordentlig ersättning så de inte tappar sin levnadsstandard. Det skulle ju vara det riktiga istället för att skänka de pengarna till arbetsköparna. För det är ju på deras arbetsplatser man främst skadas. Det är ju på deras arbetsplatser två människor i veckan dödas. Och det är inte bara folk som dödas, för de har väl kanske inga större besvär i fortsättningen. Men alla de som skadas och blir invalidiserade för, för livet det är de som får eh, problemen. Och det... Är därför man naturligtvis inte ska använda pengarna för att eh, sänka avgifterna Utan man ska använda, en, använda pengarna för att, att se till så att de arbetsskadade får pengar Får rejält betalt Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Hodja och Jan. Vi har pratat lite om eh, arbetslösheten innan vi ska prata mer om eh, andra saker. Vill du vara med och diskutera så är det naturligtvis telefonnumren till studion som är 040 437 70 eller 040 437 71 Ja vi snackar oss mycket, vi ska snacka om, alla vet ju att på måndag är det Då ska deklarationerna lämnas in senast klockan 12 på natten Det är ju aldrig egentligen större problem nu för tiden Det har ju blivit betydligt enklare Annars, innan, Annat var det för, när man skulle skriva upp alla, alla räntutgifter och ränteinkomster och löneinkomster Allting skulle... Skrivas ner massor av uppgifter på olika blanketter. Eller man hade ju bara en huvudblankett även då. Men det var bilagor. Bilagor har man fortfarande om man har gjort någon andra affärer. Men eh, vi har hört mycket om skattesänkningar nu. Att eh, det arbetande folket man skulle sänka skatten på... Arbetsinkomsterna har varit från alliansregeringen Och de har ju genomfört också. Man gjorde en undersökning i och för sig Vem det var som gjorde undersökningen Om det var SIFO eller vem det var som, som gjorde den Så var det ju så att det var inte många folk Som hade märkt av den där sänkningen Och det kan man ju förstå Om man ser alltså på de avgetstyrningarna Bara bilförsäkringshöjningen Och om de som har bil och de höjningarna av, av kassan och andra sådana avgifter som har höjts så är klart då var man tvungen till att ligga på en inkomst över 350 000 om året för att överhuvudtaget märka av dem. Om man nu ser på dem, när man nu gör årets deklaration om de som har på behövt åka bil till jobbet till exempel. De har visserligen fått avdraget höjt från, jag tror det var 17 kronor förra året till 18,50 år. Och så ska man spara in eh, två timmar per dag i tidsvinst. Men de som är uppmärksamma kommer till och märka att eh, i år är det de första 8000 kronorna i reseavdrag som försvinner. Förra året var det 7000 kronor. Och det innebär ju alltså att man klämmer oss på ytterligare, de som har resor till jobbet, jag har inga resor till jobbet, men de som har resor till och från jobbet som överstiger, 8000, alltså de ska, de ska betala de första 8000 själv. Ja, förra året var det 1000 kronor eller 7000 och det innebär naturligtvis en tax eller en skattehöjning, det är också för, för vissa grupper. Och sen var det ju de som hade övriga alltså utgifter. Det kan ha varit arbetskläder, det kan ha varit verktyg och det kan vara allt möjligt för att så, tjäna de där pengarna, inkomsterna. Och där har man faktiskt dragit i riktigt mycket för där var det den första tusenlappen förra året som man inte fick la för av. I ja, är den höjd till 5000 kronor så de klämmer man på ytterligare 4000 kronor. Som de måste betala skatt för. Så frågan är i det är överhuvudtaget någon som egentligen har fått någon eh, förbättring av deras skattöjningar. Mer än de allra rikaste i det här eh, samhället. De som har inkomster på en halv miljon och däromkring eller däröver i årsinkomst. Och då ska man väl förmodligen vara riksdagsman eller kommunalråd eller någonting det är en riktig eh, höjdare för att överhuvudtaget märka av de för, förbättringarna. Vi vet ju hur det blir med fastighetsskatten. Det blir ju inte så mycket. Det blir det en tom eller tom eller vad det var skräddaren som skulle försöka fixa till en kostym till en man. Och, och så är det med de här eh, politi politikerna. De lovar väldigt stort men det blir väldigt tunt. Och... Det är ju naturligtvis ett eh, problem, därför att det blir ju sämre och svårare att för det arbetande folket att eh, köpa någonting och, och hålla igång samhället överhuvudtaget. Och när man nu eh, flyttar över så mycket pengar så gör man ju det naturligtvis. För att man försöker tvinga fram fler områden att göra profit på. Man vill försöka tvinga folk att få ta eh, privata försäkringar Och finna privata lösningar på problem som är en del egentligen av de samhällliga sociala välfärds... och man kallar det välfärd eller de sociala problemen i samhället som vi under lång tid har löst i, i samhällelig regi och det har fungerat bra och det har byggts ut och blivit ännu bättre egentligen. Och det kunde byggas ut och bli ännu bättre egentligen. Och det, och det är viktigt att ha er sen nu i skattetiderna när ni kör och lämnar deklaration eller ni deklarerar halv internet eller via sms eller så, så ska ni veta det att det, det är inte är så mycket skattelindringar ni har fått. Och det var en annan sak också, det är ju att vi innan så var vi då jämställda med arbetsköparna vad det gällde avgifter till organisationer. För att med i en fack, alltså om man var fackligt organiserad så hade man rätt till en skattereduktion för den avgiften man betalade. Och man fick naturligtvis dra av de pengarna man betalade till försäkringen. Alltså till avkassan Arbetslöshetsförsäkring De var avdragsgilla de, Det har man nu också ämrat Det är bara arbetsköparna som får dra av Sina avgifter till Svenskt näringsliv eller olika Förbund Industriförbundet och olika sådana Avgifter, det är fortfarande Öppet för dem, så det ytterligare är ytterligare En orättvisa de Skärper till och Anser alltså att de kapitalägande Ska gynnas på dem arbetande folkets bekostnad. För det är naturligt storm som får alla rikdomarna. Men vi spelar väl lite musik till så. Live Palestina och gråsa sionismen Live Live Live Palestina Deoismen. Ja, ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion i Hådja och Jan. Vi ska fortsätta prata om första maj. Som ni vet så är ju första maj också arbetarörelsen internationella solidaritetståg Och det innefattar naturligtvis eh, palestinierna också som vi som Detta var en palestinsk sång, en, en gammal song som man ofta sjöng på demonstrationer och sånt för, för tidigare, man sjunger den även idag för Palestina och den internationella solidariteten Och de länder som vi lyfte fram igår i, i våra olika i första majtal och sånt Det var ju naturligtvis att de länderna som li, lider under förtryck i olika former Bland annat tog vi Iraks folk som tvingas försvara sig mot USAs intervention Och vill naturligtvis se till att få, få bort USAs dominans Som de är där, inte bara USA, det är naturligtvis flera länder Bland annat är det ju Danmark, vårt grannland här sidan om Som också har soldater i Irak och, och där fin vi, det var ju solidaritet med de iranska arbetarna som utsätts för förtryck eh, av och även de av det kapitalistiska systemet. För det är ju så alltså, i bägge de här samhällen i Buddh under med, Saddam Hussein och. Eh, i Iran så är det kapitalism. Liksom de gjorde det gjorde i Afghanistan där också eh, imperialismen skickade dit soldater för att man påstår eh, rädda freden. Innan skickade man av den amerikanska spionorganisationen, dit massor av dollar för att få igång de, de så kallade talibanerna mot, eh, mot den då eh, socialistiska Regeringen eller socialister jag var en socialistisk regering som hade att bygga ett samhälle som byggde på jämlikhet och, och välfärd. Och att alla skulle ha möjlighet att gå i skola. Likhet eller rättigheter för kvinnor och barn och unga kvinnor också. Att delta i skolundervisning och så vidare. Men då, då tyckte inte säga om det. Då skickade man dit massor av dollar och vapen. För att hjälpa talibanerna att eh, kunna slåss mot dig. Nu, nu är, har man skickat dit soldater för att driva bort sina egna barn, kan man säga. Talibanerna. För det är ett kapitalismens barn. Och imperialismens barn. Och där har ju också eh, Sverige soldater. Jag tror man har en 350 människor där idag som deltar i USAs. Eh, eh, står under USAs befäl i, i där borta och det är naturligtvis fel vi jag berättade ju att en av parolerna vi har är fred och det betyder naturligtvis fred för alla folken i hela världen. Det betyder inte bara fred för oss här i, i Sverige för vi kan ju naturligtvis inte bidra och hjälpa till med att förtrycka folk i andra länder och tro att vi kan leva då i något vakuum här i Sverige, vi är en del i världen och därför är det viktigt Vår solidaritet gick också till de turkiska arbetarna som slogs blodiga 1 maj, Turkiet så är som ni vet ett ansökarland till, till EU man har planer på att komma med i EU så snart som möjligt där satte polisen in vattenkanoner och tågade oss mot dem Arbetarna och studenter och alla de som ville demonstrera och manifestera första maj, där var mer än en miljon människor ute på gatorna som blev brutalt nedslagna och nersprutade med vattenkanoner och tågås därför att regimen vill förbjuda första maj-demonstrationerna. Och det är ju inget ovanligt att högre regimer vill Förbjuda första maj Manifestationer Så har man, kan vi ju se på det historiskt Under lång tid När 1 maj började I blodet blodet slag kan man säga Därför att polis och militär Eller då, då var det väl främst polis Som sattes in i Borta i USA när man genomförde den första, första majdemonstrationen 1880 som, Eller 86 eller 88 tror jag det var och, och det blev upprinnelse till den tradition som nu har, har pågått I, i dag snart 130, 130 år Och i maj, i 1939 så blir det ju helg dag, även här i Sverige men det är den inte i alla länder 1 maj är viktigt inte bara av det är viktigt för den internationella solidariteten och det är viktigt för alltså den svenska arbetarrörelsen att fortsätta hålla liv i den. därför det finns många saker som är gemensamma då vi kan alltså well, vårt mål är ju psykt att försöka för vi anser naturligtvis att det bästa hade att vi hade enhetliga demonstrationer och manifestationer som självständiga organisationer naturligtvis. Vi har ju ändå olika syn och meningar på hur allting ska lösas så det innebär ju inte att det räcker med att vi går med till exempel Vänsterpartiet eller Susanna. Utan det är ju klart att vi alla delar av arbetarrörelsen ska ha en rättighet att få framföra sina synpunkter. Och, men det hade ju naturligtvis varit en starkare manifestation mot arbetsköparna och mot borgerliga samhället. Alltså det sättet att fördela vårt lands rikedom på en, när det går många små manifestationer. Vi, eh, vi har ju hört på lite olika tal jag sa innan eh, Vanja Vedin var ju i Malmö och talade och hon pratade om, mycket om, eh, om den borgerliga regeringens eh, slag mot arbetande folket och det är ju naturligtvis riktigt att de har gjort men samtidigt så ska vi ju veta att hon understöder en eh, en, en regering som då som eh, socialdemokraterna som tidigare genomförde en jäkla massa skit om man tittar sedan 1994 ser man tvinga in oss i den där EU unionen genom lögner och då eh, ser vad som har hänt sen dess eller man kan gå några år fra, tidigare i tiden där man redan förberedde sig genom den underbara skattereformen som man gjorde upp med Folkpartiet och den övriga eller i synnerhet Folkpartiet men man var i stort sett överens med hela som innebar att staten förlorade inkomster på nästan 100 miljarder kronor över en natt när man beslutade alltså att sänka skatterna utan att de var finansierade. Det ledde ju fram till det stora budgetunderskottet som man sen använde för att tvinga in oss i EU. Och det var ju naturligtvis Socialdemokratin var en av de parterna som var absolut ledande i att eh, få så många eh, som som röstar ja till, det var inte särskilt många det var inte så som man påstår att det var en majoritet av svenskarna som röstade för det det var en majoritet av de som röstade och det var ett par procents övervikt av, av de som röstar men det var ju inte utvaldeltagande mer än på 80% procent så det, har, det är inte så att, har aldrig varit så att en majoritet av svenskarna har sagt att vi ska vara med i EU. Nu kan man naturligtvis inte räkna dig som intäkt för att vi skulle sagt nej Då var att inte hela folket deltog i valen Men vi ser hur viktigt det är att egentligen delta i valet För hade fler deltat i valet men, men man försökte ju skrämma nej sidan till tusenar Och så fortsätter Vanja Lundby för med det är skrämmande liksom, att höra en företrädare för det arbetande folket stå och den nyliberala union som EU är EUA. Som är arbetsköparnas organisation för att organisera kampen mot det arbetande folket på en internationell nivå kan man säga. Eller på en större nivå än i Sverige. Jag menar, hur har arbetsköparna sen... Början eller slutet på 1800-talet Försökt tvinga på oss olika lagstiftningar Som ska begränsa det arbetande folkets äh, rättigheter Att ta kamp för sina olika intressen Genom strejklagar, och åmanslagar och allt möjligt Man har innan fram till 1910 eller ännu, ännu längre enas fram till nästan till mitten av 30-talet så var det ju inte ovanligt att man satt in militär och polis för att eh, bryta upp strejker och tillåta så kallade eh, strejkbrytare och allt möjligt. Att, eh, för, för då gjorde ju de det, arbetsköparna, de importerade på i början på 1900-talet så får man ju en massa strejkbrytare. Man tog ju strejkbrytare från England och, och alla möjliga ställen som man förlade på något man kallar nog bland annat så var ju den båten som låg i Malmöhamn, Almatea, som det var ju en sån lumpalena med engelska och strejkbrytare inkvarterade. Den, den sprängdes av ett gäng unga byggnadsarbetare som och var vad ut i strejk då. Malmes byggnadsarbetare var ute i strejk 1908, liksom en del eller en, verk, en del verkstäder. Och de strejkbrytarna skulle eller var insatta för att bryta upp strejken. Arbetshöparna tvingade dem, kallade dem då arbetsvilliga. Idag ser vi alltså, det är samma kamp som förs, men man gör det med andra sätt. Idag har man fått EU liksom med de fyra friheterna. Frihet för kapital, arbete, varor och tjänster. Det påstår man står över allting annat ju. Om arbetarna i Sverige har ett avtal som säger att man ska sig en viss summa pengar i timmen för, för det arbete så kan man nu alltså ta med de fyra friheterna i beraktande. Eftersom de står över alla lokala eller ja, lokala avtal som Sverige då kallar. De, de blir inte giltiga. Därför att då kan man teckna avtal med vilket, vilken bananrepublik som helst. Där, lev där levnadsomkostnader kan vara helt annorlunda än Sverige. Och, tvinga, och de får åka hit och arbeta. Och om man då tvingar de företagen att, en, att betala ut en hög lön, då påstår man att det är en konkurrensbegränsning. Och att Vani Lomby Vedin, som då är arbetarlosens vad ska man kalla det representant i, i, på det här området, sitter och försvarar en sådan in, union och påstår att vi ska behålla EU och, och rösta in fler socialdemokrater i EU-parlamentet. Nästa år för dig och EU-val nästa år. Det, det är ju naturligtvis horribelt. Naturligtvis ska vi tvinga socialdemokraterna. Jag har hört nu: det, hörs, det behövs tydligen två tredjedels majoritet i riksdagen för att man ska kunna anta den så kallade Lissabonförfattningen. Så naturligtvis bör ni, alla ni som känner någon socialdemokratisk riksdagsman. Skicka brev till honom, även till, naturligtvis till andra, men det skulle, jag tror att de som skulle kunna få kunna få gå emot det, det vore ju vara Man sanna. Men skicka till alla riksdagsmän i känner och säg till dem att de ska rösta nej till Lissabonfördraget För det är en katastrof för de arbetande i det här landet att få ytterligare ett sånt föredrag som stärker kapitalets grepp över EU eller över eh, Sverige och det är ju det man eh, gör genom att anta lisabon Jag ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Det är Jan och Hodja som är i studion. Och ni eh, får gärna ringa in och det är inte mycket nu för sändningstiden börjar ge mig till Så vi ska börja dra ihop det. Vad jag skulle säga, vi snakkar lite om Vanja lundby -Vedin. Hon förespråkar ju att vi ska stanna kvar i en ljus därför att hon såg en, det var ju paroller i tågen Sverige ut ur EU redan avtalen och allt möjligt och hon tyckte ju att vi måste stanna kvar i EU men då nästa år välja in alltså i EU-valet välja in många socialdemokrater det är faktiskt så och det vet ju Vanja Lombi-Wedin oavsett om vi väljer in bara socialdemokrater i hela EU-parlamentet så förändrar det ingenting vad det gäller lissabon föredraget eller de reglerna som gäller för EU-marknaden. Därför att de föredragen, de är inte så att de beslutas på något vis i, i det så kallade EU-parlamentet. Alltså EU-parlamentet är en jäkla stor diskussionsklubb med välavlönade diskuterare om man så. De har väl ungefär en miljon om året i diskussionslöns det, det enda det därför att jag menar författningar och allting annat, de direktiven som ska styra EU, de fastställs på regeringskonferenser. Det var till exempel Fredrik Reinfeldt som var nere och han tog lissabon tillsammans med den folkpartistiska EU-ministern, vad hon nu hittar. De två var varje fall nej när det var Och de två har ratificerat det. De har skrivit under på det. Och vad nu som ska hända innan år 2008 slut. Det är att de flesta länderna ska då ha hunnit anta det här tillägget till. Eller anta Lissabonfördraget. Ratificerade kallar man det Och överlämna ratificeringsinstrument Till den italienska regeringen Och det har man sagt att det ska göras För den 1 januari 2009 Och när de är överlämnade från alla länderna Så innebär det att det är Som gäller oavsett hur många sosa sitter I Europaparlamentet Och vad Lissabonfördraget gör det slår fast ytterligare en gång att det är de fyra friheterna Frihet för kapital, varor, tjänster och arbete Som är det grundläggande eu fördraget. De fyra friheterna står över allting annat De står över alla nationella lagar Allting som kan uppfattas som ett handelshinder Eller ett brott med någon av de fyra friheterna Alltså får inte Låva genomföras Av de enskilda staterna Och det blir inte bättre Om så där sitter tusen susaner i det EU-parlamentet Det är skitsamma vad där sitter För folk i det EU-parlamentet Därför det är de, inte de som bestämmer lavall Hade inte ändrat sig ett dog De hade sagt att det var fel och svensk arbetarklass att kämpa för ett avtal att alla människor som kommer hit och arbetar ska ha en rimlig lön att leva på ska ha rättvisa förhållande på sin arbetsplats det förändras inte av antalet susa i EU-parlamentet det som förändras är naturligtvis de antal miljoner susarna skulle få i bidrag för att de har många parlamentsledamöter men på att tro att det påverkar Laval-avtal eller andra de avtalen som, det är inte så att det är bara Laval-egedomen eh, om Laval som har påverkat, det finns många andra lag eller eh, beslut som EU-domstolen har tagit som visar att kollektivavtals att vi, vi inte kan hävda det svenska kollektivavtalet för det strider mot de eh, fyra friheterna det finns andra Anordningar som, som har visat på dig Och därför skulle ju naturligtvis Det var en plikt för Vanja Lombi-Vedin Att eh, säga till så att Varje fall hon påverkar så många eh, Riksdagsmän som möjligt Att säga nej till lissabon -föredraget. Men det gör hon inte Och jag tror att jag vet anledningen Och det är för att hon, man har, man, hon kallar det Flex -Sicura. Där hon och den eh, europeiska arbetsköparföreningens direktör, eller högsta hönset, ordförande i den europeiska arbetsköparföreningen. Och hon är ju, Vanja Lundbevelin, hon är ju ordförande i det så kallade Europafacket. I Lissabonfördraget har man skrivit in att de inom varje EU-toppmöte för lov att vara med och träffa kommissionen Alltså de två personerna som De ska vara med Och träffa kommissionens Ordförande och några andra Höga tjänstemän För att diskutera lite kring de frågorna Som ska behandlas På toppmöten Och det betyder ju naturligtvis inte Att EU på något vis har lovat Att ta hänsyn till deras eh, så kallade framställningar eller synpunkter och de ska komma överens om. Hon har kommit överens med den europeiska arbetsköparföreningens eh, ordförande att flexikur ska så kallad jobba i hela den, europeis, i i den europeiska arbetsmarknaden och sociala förhållanden. Och det är alltså egentligen, hon har kommit överens med honom att de där otrygga anställningsförhållanden som vi upplever en våg av här i Sverige bemanningsföretag och på olika sätt det är en följd av den överenskommelsen som Vanja Lombi-Vedin har gjort med arbetsköparnas chef i Europa och det är naturligtvis också sitt svek mot arbetarkörelsen Vi hade en LO-ordförande på 30-talet nu minns jag inte hans namn direkt men jag tror han Avgick på en kongress 1932 eller 1934 någon gång. Han visade sig också att han ägde en massa aktier i Gränges Alltså metall eller gruvindustrin. Golf och, och där hade han ju där var en stor strejk också då, eh, som eh, LO inte tyckte om. Och det visar sig att det var han som ägde aktier för 180 000 kronor. Det, det var ju naturligtvis därför han ville inte ha en strejk. Så vi ska säga upp med vilka som ger oss löften Vad jag tycker skulle vara riktigt skulle vara naturligtvis att man nu på LO-kongressen Som kommer till att bli under, eh, under det här året ja, Under hösten Naturligtvis skulle man säga till att man fick en ordförande Som vågar stå på det arbetande folkets sida Man kan inte hålla på och kämpa med den fackliga byråkrati som är... som är och finns... om man har byggt upp alltså. För det är viktigt alltså att... organisationskraven stärks. Och därför måste vi... Den kan bara stärkas genom att vi får en... kämpande fackförening. Den stärks inte genom att vi får en fackförening... som knyter upp sig till Sosannas politik... och försöker genomföra den... i vårt och tårt. Utan en kämpande fackförening tar i första hand tillvara det arbetande folkets intresse. Och på så vis kommer vi också till naturligtvis att bli fler som blir organiserade i de olika fackförbunden. Och om vi ser fler sådana fall som nu vi ser uppe i Boden. Där var några kvinnor som hade blivit avskedade från, eh, från tvätteriet. Alltså den, i, i tvätteri i Boden. Man gav dem sparken, de var organiserade då Jag vet inte varför man i varje fall i, i det som tidigare var metall Men de fick, alltså de, där gick man förbi turordning och allting Och där var en åtta, tio kvinnor som klagade med det Men de fick inget hjälp av sitt förbund Utan de fick gå till tingsrätten och fick rätt på alla punkter och de såna såna saukor och sånt geirande, det skaudar naturligtvis den fackliga årsen. Och de agerar så där uppe med tal där uppe så för man skulle vara social, eh, man skulle vara solidarisk med de socialdemokratiska politikerna som styr landstinget där uppe. För det var landstinget som ägde tvätterinrättningen. Ungefär som man gjorde här i Malmö när man omplacerade dem ute på Julebo utan en gång fråga dem. Det, det är så, den fackliga byråkratin, det måste det arbetande folket ta i tummen för att höja organisationsgraden och göra facket till en kamporganisation. Nu eh, är vår sändningstid nästan slut och vi tackar för oss för idag och önskar er tillbaka nästa fredag. Och hörs då, jag vet inte vem som kommer att efterträda oss och har inte kommit in och till oss i studien nu. Men tack ska ni ha för att ni har åkt lyssna på oss. Hejdå. Framåt kamrater, vil upprummanar, bor röda fanar, bor röda fanar. framåt kamrater, vil upprummanar, bor röda fanar som segen ger. Röda fanan ska mot seger gå, röda fanan den ska segen ha, röda fanan ska mot seger gå. Lever socialism leve lever friheten